Вбігла медсестра. Велеченько утік на станцію. Бачила, як ускочив у машину. Кричав, що не закрив якусь заслінку. Ой, Валерко, що з тобою? Але хворий навіть не глянув у її бік. Намагається вирватися від лікарів, кусає їх за руки. Олеся затято миє підлогу, обминаючи ганчіркою їхні ноги. У вікна приймальні зазирають злякані жіночі очі. Може, мій тут є? Не одні, багато різних очей. Очі, очі, очі. А в них страх, що їх можуть позбавити надії. Роман справді хотів віддати мотоцикли пожежникові, але заблудився в місті. Всі будинки здавалися йому однаковими, як і двори у які він заїздив. Вулиці ми ганяли машини з увімкненими фарами, порушували правила, мчали проти руху, виїздили на тротуари, і йому дедалі більше здавалося, що всі вони женуть кудись, саме його, як мисливці зайця, впійманого у перехрестя фар. Вихопившись на широку вулицю, він поклався на усі розгарячені сили Яви, і вона понесла його попрямій. Іноді здавалося, що Олеся дихає йому по тилицю, а її руки уп'ялися у його плечі. Що ось-ось вони удвох вискочать з цієї пастки і тоді воля і любов і безпека. Біля мосту на київському виїзді з міста вертує наряд міліції. Стоїть кілька десятків машин біля опущеного шлагбаума. Водії сікаються до міліціонерів, намагаються переконати їх, що їдуть у невідкладних справах, але ті завчено указують жезлами. Розвертайтесь. Один з міліціонерів помітив на трасі мотоцикліста, і завбачливо стає посеред дороги. Ця моторизована шпана може і по-підруку проскочити. Роман зодалік побачив, що його вже чекають попереду, і тепер його страх став майже матеріальним. Справді, всі полюють, саме його. Пастка замкнулася. Вискнули гальма. Війнуло горілою гумою, він розвернувся, не доїхавши до міліціонера, і погнав назад. Один із затриманих водіїв зрозумів, що на цьому посту його не пропустять. Знай ще кілька доріг, лайнувся і теж поїхав у бік міста. Роман кілька разів озирнувся і уже не мав сумніву переслідують, а у нього. Ні прав, ні документів, тільки дві липкі горошини, які подарував йому знайомий казах, у якого Роман тримав свій цивільний одяг, бо йшлося до демобілізації, і хотів їхати додому як усі, а не віддавати честь кожному стрічному вояці. Казах випросив у Романа шкіряну ковбойку, почистував, дав новеньку сотню і усунув дві горошини. «Життя – пекло, а це рай. Два білети до раю дає тобі кунак. А як нас доженуть і знайдуть у кишені?» Він почув, як знову випав запасний шолом, як застрібав він по бетонних плитах, глухо і моторошно перелунюючи порожниною. «Хай беруть, голова при мені, голова й мотор» викинути горошини чи прокрутнути до пекла чи до раю. От був би в нас телефон, давно б уже все знала, і Микола подзвонив би. Коли за 200 карбовинців на лапу можна було поставити телефон поза чергою, пожаліла. Бо Микола запевнив, що реакторниками так мусять провести, списки вже подано на ЕТС, а тепер клянч у голобородька. Людмила майже не спала. То дурна житейська усячина лізла в голову, то раптом скімлила, як сліпе цуценя на морозі, совість. Чи не розбазікає Василь? Чи не похвалиться комусь, що запрошувала вночі додому? Що цим вирішила? Пообіцяв, щоб відчепитися. Ось прийде Микола, поїдемо у Городище, і все забудеться. Голубородько хай проб'є телефон і кооператив, скисло, викинули і забули. Заспокоївши себе, Людмила стала звично збирати Тарасика до школи. Він снідає лінькувато, неохоче, заради мами, щоб тільки не сварилася. З великої яєчні, що лежить перед ним на тарілці, Відколупує виделкою шматочки і з яєчні залишається квітка із жовтою серцевиною. Але мама цього не помітила, пришиває гудзика до його шкільного піджачка. «Попроси, Галину Олександрівну, що відпустила тебе з четвертого року. Скажи, що ми їдемо всією родиною поминати діда. І бігцем додому. Не малюй на асфальті» а прийдь, додому. У тебе набралося гріхів на довжину батькового реміняки. А я, тата, не боюся. Мамо, а де це Олеся? Вже пішла в училище. Я їй на подушку поклав малюнок. Він чомусь там і стоїть. Не твоє діло. Вона спала зі мною на дивані. Давай, йди ти до школи, бо запізнися. Олександр Іванович розбудив сонячний зайчик від золотої зірки на вилозі темно-сірого піджака, що висить на спинці стільця посеред кабінету. Мила чудо сія. Приємно. Якби учора не перепив кави на ніч, ілюзія дитинства. Зайчик, як мамина рука у досвіта. Тепла, ніжна уявив себе босоногим підлітком на холодній росі. Мавра, у них всі корови, так називалися, як тільки себе пам'ятає, жумрає траву. Лінькувато посіпує хвостом, рипить ратицями. О, нарешті залишає теплі коржики на траві. Сашко вступає у них босими ногами. Господи, благодать яка вселенська, позаземна, стерильно чиста, без домішок, без участі розуму, котрий любить нагадувати про всеминучність.